Ja men hallå där Danny det, och alla barnen här också. Det är roligt att vara tillbaka och det ska bli riktigt spännande att sitta här och, och se vad det är för historia vi ska ge oss ut på denna gången. Ja, det ska bli riktigt roligt som vi ska ha här tillsammans. Ja det låter ju jättemysigt måste jag ju säga men eh, jag vill ju först och främst höra hur är läget med dig egentligen <laughs> um, Ja det är helt okej okay, Danny, kanske bäst jag går tillbaka till eh, min mindre suspekta stämma här <laughs> så att du inte eh, får mardrömmar i natt men jo men visst är det okej. Okay. Det är ju en uh, lite annorlunda resa vi har gjort uh, idag på, på gott och på ont. Så uh, nog är jag lite taggad för att se uh, va, var vi står överhuvudtaget i, i den här frågan. Ja, det är ju en lite speciell tolkning av en historia vi ska titta på idag. Det är ju någonting som är extremt klassiskt och någonting som vi båda har upplevt i vår barndom. Den saken är ju säker. Mm. Och det är ju alltid spännande när man vill göra en ny tolkning på en historia och försöka vrida lite på den. Men sen är ju frågan åt vilket håll försöker man vrida den? Hur försöker man göra om den? Och vad är det man lägger fokus på? Och det ska bli väldigt intressant att prata om för där har jag väldigt speciella uppfattningar om vad som har gått rätt och vad som har gått fel här. Men jag måste ju säga att det var faktiskt lite svårt för mig att få tag och titta på den här filmen för... Jag fick intrycket av att hela universum försökte stoppa mig för vilken hyrningstjänst jag än försökte logga in på så fanns den inte eller så funkade helt enkelt inte att hyra den. Vilken dag vi än försökte så var det nej, tyvärr funkar det inte, finns inte. Så jag var tvungen att springa runt i stan och leta efter ett uthyrningsställe där det fanns fysiska exemplar så att jag kunde få med mig en skiva hem och titta på och... Den stora frågan är väl om det var värt allt det där slitet eller ej men eh, det blir ju någonting att se fram emot mot slutet av det här avsnittet när jag ger min bedömning. Ja, oh, din stackare. Det känns nästan som om eh, den här filmen var, var dömd att misslyckas från första början efter eh, allt stå hej som har varit kring din, ditt försök att <laughs> få tag på den. Så eh, kan jag känna att du, du kanske var lite illasinnad till den från första början, att eh, det var det nya Nemesis som eh, hade uppdagat sig här och den skulle förgöras till varje pris. Det kan ha varit så faktiskt. Jag satte mig nog ner och tittade på med ett betydligt svartare sinne än vad jag behövde och därför så var vissa omedelbara tolkningar kanske lite mörkare än vad de behövde vara. Men vet du vad? Jag ska försöka vara så rättvis som möjligt när vi sätter oss ner och pratar om den här för det... Det förtjänar den faktiskt, eller rättare sagt sagan som den bygger på förtjänar det. För det är ju någon som jag är väldigt förtjust i sedan tidigare och det är alltid roligt som sagt när man tar upp sådana här historier och försöker göra någonting med dem igen. Men samtidigt, det är alltid beroende på vem man riktar sig mot och den här har ju ganska tydligt riktat sig mot en tween-publik. Ja, det är, visst är det så. Det är inte riktigt eh, familjevänligt hela vägen här. Utan eh, man får väl vara lite äldre för att eh, kunna ta sig till den här på, på bästa sätt. Och eh, jag, jag kan nog heller med. Det ligger där åt, åt twin-hållet eh, med litet honårshållet där också. Ja. Men eh, ja, de yngre borde ju inte ta sig an det här. Och eh, ja, vi äldre får vi någonting utav det hela egentligen. Ja, det är ju den stora frågan för um, det finns ju en hel del här som skakar faktiskt, den saken kan jag säga redan nu och jag var väl lite skeptisk mot den här när jag hörde att den var på gång och tänkte att ska det verkligen göras, det är ju inte riktigt rätt personer som den ligger i händerna på och så vidare, men för all del... Jag tycker ju om att bli positivt överraskad men vi får väl se vilket håll det lutar på när vi faktiskt sätter oss ner och äh, synar den här historien i sömmarna. Mm, det ska bli väldigt intressant för jag var ju minst lika skeptisk i den här filmen också tror jag när den skulle sättas på schemat här men ja det är ändå någonting med själva historien som ändå känns lockande att de har försökt göra en ny grej på det hela och det gjorde ändå att jag, jag gav med mig lite och tänkte okej okay, jag ger den en chans och ser vart det hela leder i alla fall. Och det är med den bakgrunden som vi nu ska ta oss an den här filmen. Det är två skeptiker som ska försöka bli omvända av filmproduktionen här. Och ja, vi får se, lyckas de? där är ju en sak som ligger emot dem redan från början och det är ju hela tween-grejen för sedan Harry Potter-filmerna började komma och jag har inget problem med Harry Potter, tvärtom jag gillade böckerna och jag tycker att filmerna många gånger summerar upp saker som de ger alldeles för mycket utrymme i böckerna men det är en helt annan diskussion men i och med att de började komma så skapades ju lite den här äh, kategorin Filmer för unga vuxna, som det så fint kallas på svenska. Och um, om det bara hade varit så att de var lite roligare och hade mer fantasy och så vidare så hade jag inte haft ett problem med den här genren. Men det är väldigt, väldigt undermåliga filmer många gånger och de fokuserar väldigt mycket på romans och på äventyr men det är light-varianterna på både romans och på äventyr det är där men det motiveras inte alltid och historien är oftast ganska tunn och bräcklig och motivationerna hos karaktärerna är oftast papperstunt och det är mer spektaklet av att det är en film än att det faktiskt finns en intressant historia att sätta tänderna i där och det gör ju att jag blir automatiskt lite skeptisk mot hela genren och det är ju redan ett rejält farthinder att försöka ta sig över när man ska sätta sig och titta på den här filmen och tyvärr måste jag säga att den fortfarande faller under det där på gott och ont. Det gör den väl ändå kanske men ja, jag är väl inte av naturen kanske lika fientligt inställd till, till twinfilmerna än dån som som ändå har någonting där tycker jag. De Ska man ändå ta och jämföra dem så brukar ändå filmer av det här slaget ändå ha ja, åtminstone till till djup och karaktärsutveckling och ja betydligt mer än vad många många vuxenfilmer så att säga har som riktar sig till en betydligt äldre publik mm. att eh, det ändå finns mycket där att hämta det är ju kanske ja. inte hela tiden fullt utvecklat men det finns eh, så småkorn där som man eh, kan ta tag och eh, plocka isär om man vill men ingenting som är Nödvändigt för att kunna njuta av filmen, och ja, jag tycker att en sån inställning är, är lite lockande där också. Att det, det finns betydligt mer i de här filmerna än man kanske tror vid, vid första anblicken. Allt handlar ju om hur man faktiskt använder de resurser som man har till sitt förfogande. Mm, mm. Och då pratar jag naturligtvis inte bara om filmbudget utan jag pratar om historien. Vilka karaktärer man har där, vilka möjligheter man har och eh, vilka utvecklingar som historien kan ta och så vidare och så vidare. Och allt för många gånger måste jag säga så tycker jag att tweenfilmer tar den lättare rutten eller struntar i att utveckla därför att det är alldeles för jobbigt eller man förväntar sig att publiken inte orkar titta på det utan de vill ha action och äventyr eller romantiska scener utan att egentligen bygga upp för dem. Helt plötsligt är rollfigurer kära i varandra som har spenderat kanske... Fem minuter tillsammans i filmen och man undrar var tusan kom den kärleken ifrån. Där fanns ingen tillstämmelse till det förrän ni helt plötsligt säger att ja, jo men nu är de här kära. Jaha, det hade kanske varit trevligt om vi faktiskt fick se det och fick se hur de utvecklar en relation och så vidare. Det behöver inte ta enormt lång tid utav filmen, bara vi har någonting. Men att de har varit tillsammans och de har delat uta. Det är inte tillräckligt för att motivera någonting sådant. Mm, nej, det är det ju inte. Och det, ja, det är det stora problemet i, i all film, tror jag. Och porträtteringar av kärlek som, eh, ja, en, inte alltid blir så väl porträtterat eller utvecklat där. Att det, det blir ofta, precis som du säger, alltså väldigt knaggligt utformat och dåligt motiverat. Det är egentligen få filmer där. Man riktigt känner att eh, den här kärleken, den, den känns verkligen äkta och eh, välmotiverad och välutvecklad. Utan nej, det, det är nog bland det svåraste att, att göra i filmväg tror jag. Jo, och jag tror ju det extremaste exemplet nu. Där är ju som sagt var problem med annan historieberättande ofta i tweenfilmer också. Men eh, vi ska inte fördjupa oss allt för mycket i det utan vi ska ju faktiskt fokusera på filmen som vi har tittat på till idag. Men eh, jag skulle vilja påstå att jag kan se en hel del av de här problemen i den här filmen också. Men till vilken grad, ja det ska jag ju inte säga redan nu utan det måste vi ju ta en titt på. Men bara det faktumet att originalhistorien är en saga gör ju att vi har en hel del klyschor framför oss. Mm -hmm. Vissa av dem lyckas man ganska väl att göra någonting nytt med. Vissa andra känns bara plågsamt vridna för att vara annorlunda. De ger ingenting i det långa loppet. Men de har ju försökt åtminstone och bara det förtjänar ju många gånger en eloge. Ja, men visst. Hur svårt kan det vara, liksom att... Och ta en saga och försöka väcka den till liv och eh, få den att kännas modern. Sagorna: De är ju inte är så väl utvecklade alla gånger, <laughs> utan där är det ju verkligen en fråga om eh, tillkristad kärlek eh, vid första ögonkastet, så bara blir folk kära i varandra för att det är så. Och det är ju mycket. Svart och vitt, ont och gott och ja det är ju inte egentligen så mycket djup i en saga. Och, och sedan försöka tillföra detta till historien och lägga till nya lager. Det är ju inte det lättaste här i världen utan att helt förgöra ursprungsmaterialet. För man vill ju ändå hålla eh, känslan av eh, ursprungshistorien. Vill att man känner igen sig i historien och, och vet vad det handlar om, så att säga. Så det, det är en riktig balansgång. Och det är ingen lätt uppgift, det kan jag inte tro. Verkligen inte, men å andra sidan, med lite fingertoppskänsla och lite sinne för berättande så kan man nog skapa något väldigt spännande med en sådan premiss. För med tanke på att sagor ofta är väldigt eh, grundläggande, det är bara precis det som behövs för att historien ska funka som är där så är det ju mycket utrymme för att faktiskt placera det i en annan miljö, i en annan tidsålder med andra förutsättningar och så vidare. Men det gäller ju också att man tänker till lite och eh, jag är inte helt säker på att man har tänkt till på alla ställen här utan man har slängt in saker och ting som var lite små och häftiga som sedan inte dyker upp igen fast det hade varit jättebra om det dök upp igen eller om det hade funnits en återknytning. Men nej, nu är vi ju 20 minuter senare i filmen så då finns inte det. Jag skulle vilja säga att man faktiskt har tänkt till i den här filmen men att eh, alltså själva andemeningen och... All handling nästan har drunknat i allt annat som man har beslutat sig för att kasta in i den här filmen. Så mm. det är nästan så att själva handlingen har fått ta ett steg åt sidan åt mycket annat kanske här. Och det är ju en sak som... Det är genomgående för många och adaptioner också att man, man fokuserar på krimskrams och lullull och massa annat roligt istället för det man egentligen borde ta och fokusera på. Ja jag tror jag har ett välkänt begrepp nu för tiden som jag inte har använt på ett antal avsnitt som kommer att dyka upp här igen men mm. eh, vi tar det när det börjar bli dags för det visuella för eh, nu är vi ju väldigt långt fram i tiden det är bättre att vi hoppar ett steg tillbaka och faktiskt tar en lite närmare titt på eh, vad är det för något vi har sett till idag? Jo, vi har sett på Maleficent från 2014 med regi av Robert Stromberg och med manus av Linda Wolverton. Och det kan ju inte gå någon förbi att det här är en återberättelse av Sleeping Beauty, eller ja, Tönnrosa som sagan heter på svenska. Mm. Med mycket fokus på Disney-tolkningen av den här historien, både när det gäller visuell design och upplägg och så vidare. Men eh, den har ju naturligtvis en hel del daterade saker i både stilen men också i historier och i eh, olika perspektiv och hur man ser saker och ting nu för tiden kontra då. Det har ju verkligen eh, Sleeping Beauty, den, den har ju väldigt många år på nacken och eh, ja man kan ju inte annat än att applådera eh, rent filmtekniskt. Eh, hur de gav sig an och, och porträttera den här välkända sagan när det begav sig där Disney var ju riktigt före sin tid och var ja, fanbärare för animationens guldtid när den väl skulle ta och blomma ut där mm. och Sleeping Beauty var ju verkligen ett typ exempel på det där men eh, ja, som eh, film så... Eh, Ja, vad ska man säga? Den, den blev lite för disnifierad i, i min smak. Att eh, det var egentligen inte mycket till eh, handling om man ska se den som en, en vuxen individ. Den är ju fortfarande spännande med ett barns ögon och, och leva sig in i. Men eh, den är ju ändå ganska så andefattig. Skulle jag nästan vilja säga att det, det inte finns så extremt mycket att hämta rent berättarmässigt i den filmen. Utan det jag har med mig från ursprungsmaterialet i Disney-filmen, där det är ju främst det visuella, hur de verkligen tog sig an att och, och skapa de här karaktärerna och hur de väckte dem till liv. Det är det är verkligen magnifikt. Nyckelordet jag tror att man ska ha i åtanke här är sparsmakad för det är en extremt sparsmakad historia där det är inte mycket onödigt utan de har bara precis de elementen som fanns i originalsagan. Även om de precis som du säger har disnifierat och gjort att mycket av det som kanske är lite obehagligt och läskigt har reducerats till det absoluta minimum för att... Det är fortfarande ska vara lite så här klämsekt och mysigt att sitta och titta på. Men med det sagt, det visuella är ju fantastiskt vackert i den. Och det är ju en av de filmerna som verkligen visar att Disney kunde det här med 2D-animation. Och det är alltid kul när en av filmhistoriens största skorkar, åtminstone i sagovärlden, för nytt liv. Men där är ju också frågan, är det verkligen samma skurk vi ser i den här filmen som vi såg i den gamla filmen? Ja, det är ju frågan för egentligen vet vi ingenting om skurken. Alltså den onda fen i, i Disney-filmen. Det var ju så lite fokus på den karaktären att hon var bara där, hon var und och sen var det ju bra med det. Mm. Nu har man ju verkligen försökt ge henne en bakgrundshistoria. Och få henne att kännas mer, ja vad ska man säga, mänsklig. Med mm. citattecken, för det, det är hon ju egentligen inte. Men i alla fall, de, de har gjort ett, ett ärligt försök. Men ja, jag, jag, jag satt där lite i, i soffan också när jag såg den här filmen och tänkte är det här verkligen samma person egentligen? Men de har ju verkligen ansträngt sig att åtminstone rent fysiskt få det att stämma överens. Sen eh, rent personlighetsmässigt ska, kan man ju faktiskt ha lite betänkligheter i det här fallet. Och ja, det ska bli extremt intressant att diskutera och fundera på. Men eh, innan dess så är det väl en ganska god idé att ta en lite närmare titt på eh, vad handlar egentligen Maleficent... Om. Jo, för länge sedan fanns det två riken som låg in till varandra. Människornas kungadöme och The Moors som befolkas av Allsjöns magiska varelser. Dessa båda riken var bittra fiender och ohyggliga strider har utkämpats mellan människor och sagoväsen. I det fredliga och grönskande The Moors finner vi Maleficent som är en ung fe med lust för livet. Hon råkar stöta på människopojken Stefan som har begett sig in i The Moor som en tjuv men det enda han lyckas skäla var Maleficents hjärta. Men ack så sviker Stefan den unge fen och hennes hjärta går i spillror. Mörkret sveper över Maleficent och hon blir besatt av ilska och tankar på hämnd. Hon får reda på att Stefan har blivit kungadömets nästa monark till följd av hans lömska svek och att han och hans nya drottning har fött en liten dotter. Genast ser Maleficent sin chans att hämnas och hon ger sig till kungadömmet för att dela ut en önskefull present på prinsessans dopdag. Och det här är ju det intressanta i att vi får veta betydligt mer om vem den här karaktären är, varifrån hon kommer, vad hon har för bakgrund och varför hon är så fruktansvärt ond eller arg i det här fallet. Och det här är en sak som är extremt känslig- för det är väldigt lätt att vi får en Darth Vader-situation- för eh, jag skulle nog vilja säga att Maleficent- i sitt originalutförande av Disney- är en Darth Vader-aktig skork. Hon dyker upp, hon är jättefarlig- hon är jätteimponerande, hon är kusligt häftig- och eh, en värdig motståndare till allt det goda. Medan man har försökt göra henne, som du sa- mycket mänskligare här och försökt ge henne motivationer som kanske inte alltid riktigt synkar med det hon faktiskt gör för en del av hennes handlingar är ju oförlåtligt undan från en person som egentligen bara är lite vred på en person men hon riktar det åt ett helt annat håll. Ja, men så är det ju. Har du aldrig fått ditt hjärtabrustet, Danny? Då kan man göra allsjöns märkliga ting och ja hemskheter också för den delen. Det kan ju fullständigt förgöra en människosjäl. Och, ja, jag ser inte det som ett eh, direkt hinder i berättandet här. utan Jag tycker de gör det på ett ja, hyfsat kompetent vis och, och visar vägen som eh, Maleficent går. Och, hur hon anammar mörkret inom sig för att gömma sig i stort sett från eh, omvärlden. Och eh, bygger upp murar för att skydda det som finns kvar av, av hennes inre. Och eh, extremt sköra personligheter. Och, ja, jag tycker ändå att det, eh, det funkar husat väl i det här fallet. Men eh, som du säger, hon gör ju... Saker som kanske går bortom eh, den personen som hon egentligen är och eh, att det blir lite för mycket att hon eh, borde nog ha kunnat sansa sig någorlunda och, och riktat eh, sin ilska och sitt hat mot, eh, mot rätt person åtminstone. Men eh, ja, sådan eh, är mänskligheten när eh, det står brustna hjärta på spel här. Ja du, jag tror vi alla har haft ett brustet hjärta vid mer än ett tillfälle. Den saken är ju säker och eh, jag tror inte i min absolut argaste och vildaste besvikelse och ilska har eh, önskat någon olycka i all evighet. Men som sagt, det kan vara jag som är ovanligt blödig och snäll till och med när jag är arg. Vem vet? Men om vi ska ta och fokusera på manuset till den här filmen en stund så skulle jag vilja säga att det skakar enormt mycket. Och det är inte bara dialogen, för dialogen kan gå från att vara riktigt bra till att vara smärtsamt dålig. Men jag skulle snarare vilja säga att det är väldigt mycket berätta för att vi redan ska veta på förhand istället för att kanske visa det. Till exempel att eh, den gamla kungen är väldigt ond. Ja, hur får vi reda på det? Jo, därför att de säger det, för då kan de sen bara skicka dit hans armé ganska omotiverat. Och han ställer sig framför slagfältet där de precis ska kämpa och har en dialog som låter som att pratar du med dina soldater som redan borde veta det här eller pratar du med oss som sitter och tittar på det här? Det blir väldigt mycket fjärde väggenbrytande här, ofrivilligt förmodligen för jag tror inte de har tänkt på det sättet överhuvudtaget, men det gör att jag blir lite små frustrerad därför att, ja men, vänta nu här, vad håller ni på med egentligen? Fokusera, ha rätt koll. Vi, vi kan förstå utav kontexten vad det är ni pratar om. Har bara en schysst och trovärdig dialog. Men när ni säger, ja vi är här därför att det här är den platsen där det här ändar. Jo, det borde ni redan veta när ni är där. Av det jag ser att döma så skulle jag inte vilja klandra manuset för det här. Det känns som att själva manuset är väldigt genomtänkt ändå. Att de har byggt upp det hela riktigt kompetent. Och med en bra ark som går över hela filmen. Och allt är väl beskrivet på papper. Men där jag tror att det stora problemet kommer in är själva realisationen av manuset. Att filmmakarna inte riktigt har kunnat förmå sig att berätta det här på bästa möjliga vis. som mm. man har reducerats till att filma manuset på... Ja, ett, ett lite knaggligt vis. Som inte alltid kanske är den bästa lösningen. Men eh, att de har lagt så mycket tid på att få sagokänslan som möjligt. Men eh, som du säger att det är mycket... Konstig dialog som kanske inte borde finnas där. Att det, det känns som att det är helt meningslöst. För det som personen pratar till. Det, man borde ju redan veta om det här. Så att det, det är bara nonsens egentligen som berättas. Bara för att vi som tittare ska få ta del av informationen här. Och det, det är sånt här. Det ska man ju lösa på bättre sätt en vad de har gjort i den här filmen. Där eh, har de verkligen havererat och eh, de kunde ha eh, gått lite andra vägar och som du säger berättat historien och visat vad som händer istället för att lägga upp de här snåriga dialogerna som känns egentligen väldigt omotiverade. Sen förstår jag att det är en ganska bra idé om man inte vill överfokusera på saker som inte spelar så stor roll att man berättar det med en berättarröst eller att man får ett litet montage med bilder för att man ska få bekräftat att någonting har hänt för att sedan kunna fokusera på det relevanta vi behöver till exempel inte se Maleficent alldeles för mycket som barn och hur hon umgås med Stefan och hur de blir väldigt goda vänner och hur det sen visar sig att han ger henne den första kyssen och så vidare det är någonting som funkar väldigt bra i berättarröst och med de här snabba klippen men där är ändå ett problem och det är att det här med en kyss är extremt viktigt för hela historien. Mm. Det är nästan temat för det, att um, det finns någonting som de kallar för love's first kiss. Vilket mer eller mindre går att översätta till kärlek vid första ögonkastet och den första kyssen. Och... Um, i och med att det är något som blir så extremt viktigt för hela handlingen så kunde de ha behandlat det lite med som att Stefan och Malificent faktiskt pratade om det här med kyssar och hur viktigt det är och att de väljer att göra det sen och vi får um, lite mer bekräftat hur sviken Malificent känner sig när hon blir mer eller mindre övergiven i flera år och um, hur viktigt det sen blir med förbannelsen och hur den kommer att lösas upp och så vidare och så vidare. Vidare. Där är många nyckelmoment i historien som man som filmskapare redan förväntar sig att, ja men det här vet ni väl redan, det behöver inte vi berätta för er. Men det är slavigt berättande om du frågar mig, det är att man tar för givet att, ja men det här vet redan du, nej du kan inte ta det för givet du behöver inte göra världens största sak av den i din historia men du måste ha med det och du måste förklara varför det är viktigt för annars så kommer publiken inte att förstå varför du lägger så mycket vikt på det senare jag fick absolut inte samma känsla i, i början av filmen att det var delar som man hade valt bort som filmskapare här som kände som så pass viktiga att jag verkligen reagerade på att det var någonting som inte utvecklades vidare för att etablera handlingen inför fortsättningen av filmen där utan jag kände ändå att de hade med precis vad som behövdes faktiskt för att ta filmen vidare från barndom till ungdom till sedan vuxen att de hade fokuserat på det mest centrala i varje del av deras uppväxt för att sedan kunna gå vidare och jag kände aldrig att det behövdes en, en ytterligare förklaring. För det de anberopar det kändes som så basala grejer i vår mänskliga natur att eh, det, det finns redan där så djupt inte programmerar att eh, det är det de anberopar och lockar fram i oss tycker jag. Alltså det, jag fick absolut inte samma känsla faktiskt. Det kan väl vara så att jag vill att de ska etablera vilka regler som gäller för magin i det här universumet. Mm. Och nu är det ju som så att de använder magi väldigt slavigt här. Det kan göra precis vad som helst men bara i vissa scener. För i andra scener så är det mycket mer begränsat och så vidare. Det är, det är väldigt lekfullt men naivt sätt att använda det här systemet på. Och visst, absolut, det är en saga jag kan köpa det men jag kan ändå tycka att när en kyss försöker etableras som något så enormt relevant för inte bara historien men även upplösningen så kunde de ha lagt lite tid på att förklara varför det där slet så hårt i henne och varför det blev en så stor grej egentligen. Ja, det, det är någonting som vi, vi kanske borde gå in på lite mer så det är kanske dags att eh, ta sig närmare titt på huvudpersonen i den här filmen det vill säga Maleficent där är ju Hela historien kretsar. Mm. För jag kände ändå att jag fick en, en bra koppling till Malaysian Center från första början som den här eh, kärvänliga och ja, vad ska man säga otroligt naiva lilla fen som eh, aldrig har varit med om någonting ont eller hemskt egentligen verkar som, som lever väldigt skyddat i en skyddad miljö där allting är ja, Disney och så kommer människan in i bilden. Och väcker någonting helt annat i liv i den här spärra lilla varelsen. Och eh, det börjar bryggas någonting, någonting nytt inom henne som hon inte har varit med om tidigare. Och när den här då kyssen inträffar så fullkomligt exploderar hennes värld. Och eh, det är någonting helt nytt som, som öppnar sig för henne. Med den här kyssen så, så kommer känslorna och, och kärleken... Och ja, allt det här som hon inte har varit med om tidigare... Det blir en naturlig chock för henne kan jag tänka. Och när det sen blir fråga om att Stefan helt plötsligt bara sviker henne och lämnar henne... Så faller det hela den här nya världen som de har byggt upp tillsammans i bitar. Och ja, helt plötsligt står hon här tom och har ingenting kvar känns det som. Så... Där kan jag verkligen känna att det är befogat att man tar och, och viker sig lite åt, åt mörkret som finns där inom bordet. Jag kan definitivt se att det är en liten besvikelse där som har gjort att hon känner att hon inte riktigt kan lita på honom. Men sen faller hon tillbaka till de gamla vanorna och det slutar ju också riktigt illa och är ju själva motorn för resten av historien. Att mm. han faktiskt sviker henne och gör någonting med henne som... Ja men säkerligen kan dra en hel del anknytningar till verkligheten och kvinnor som utnyttjas på sätt och vis och jag vet inte riktigt om det är dit vi vill dra diskussionen men vi måste ju åtminstone säga att ja vi ser att bildspråket är där och vi ser att det är lite det som man har haft i åtanke när man har komponerat både scenen och historien men samtidigt kan jag tycka att det är lite grovhänt gjort det är lite slavigt och lite övertydligt. Övertydligt definitivt det vill jag säga, men ändå jag tycker det är effektivt berättande där. man hade absolut kunnat tona ner bildspråket och förram allt eh, skådespeleriet här lite grann för mm. att eh, få det lite mer på rätt köl, men Alltså det är ju en, en kraftfull scen som vi får se i sydlingsscenen där mm. som, ja det väcker ju känslor i alla fall, det, det kan man ju inte förringa, sedan om eh, det är den bästa skildringen av det hela eller inte det, ja, där är vi väl båda eh, mer eller mindre skeptiska till det hela men, eh, oj vilken scen det är en scen som dröjer sig kvar tycker jag också så att, den gör ju verkligen någonting med, med åskådarna den där scenen som verkligen förändrar Maleficents eh, liv och får henne att verkligen stänga allt och alla ute och bara leva för ilskan och hatet och hämnden så att säga. Där har man ju verkligen fått lägga kryt för att motivera det hela och jag tycker den scenen gör tillräckligt för att förklara Maleficents nedåtgående spiral där vad som får henne att gå över kanten och fullständigt förlora sig själv i mörkret. Det håller jag med dig till punkt och prickar. Det är en bra förklaring till varför hon har det här hatet. För han har ju mer eller mindre vinklippt henne hos Tost harkel, harkel Spoiler. Mm. Men han har ju gjort någonting med henne som förstör hela hennes världsbild. Förstör hela hennes självbild. Och gör ju att hon avskyr honom mer än någonting annat. Och... Um... Det är en bra motivation och utifrån det perspektivet så håller jag med dig. Men jag tycker ändå att de. De kommer till den punkten lite klumpigt och därefter så, så tappar den ju lite sitt allvar. Den försöker bli lite skojfrisk igen och jag tycker inte att man kan vara fullt så här skojfrisk när man har valt att ta en så mörk sväng in i en historia. Mm. Då skulle man istället ha fortsatt på den vägen och vi skulle fått se Maleficents fullständiga uppslukande av mörker. Problemet är att hon är ju inte konsekvent uppslukad av mörkret. Det blir inte särskilt konsekvent till vad de har försökt att bygga upp. Och det, det stör och frustrerar mig lite grann. För det gör att man har lite svårt att sätta fingret på vad är hennes sinnesstämning egentligen? Vad är hennes motivation egentligen? Mm. Någon som då ska vara så enormt hatisk och har ett sånt enormt hemdbegär som sedan sitter lite på skoj och orsakar små åskväder ovanför personer hon inte är så förtjust i känns inte riktigt motiverat särskilt inte när hon sitter och småfnissar förtjust <går> Nej, det där håller jag med att efter att Maleficent har bejakat mörkret så, så haltar historien en del det kunde berättas så mycket bättre och jag håller också med om att det har en tendens att hoppa lite fram och tillbaka och inte riktigt vara så konsekvent. Man skulle definitivt ha behövt mer av Maleficents färd ner i mörkret för att ytterligare förklara vad hon håller på med att varför hon gör som hon gör, vad, vad hon tänker och ja hur hon relaterar till saker och ting i alla fall. Ändå så tror jag man vill visa att den här onda personen trots allt inte har förlorat sin, sitt forna jag helt och hållet. Att det finns den, den lilla. Uh, barnsliga och naiva flickan där någonstans långt inuti henne som kan bubbla fram emellanåt. Så på ett sätt så, så finns det någonting där som eh, gör att vissa scener åtminstone känns eh, motiverade. Och ja, det, om man är en Undfé som ändå är lite småbarnslig bord så, så kan jag förstå att hon gör på vissa sätt, även om det, det känns lite fånigt när, när det väl utspelar sig. Men ja, det, det, det finns skaffhanker i Maleficent som karaktär här. Men ändå så, så finns det vissa saker som jag ändå reagerar positivt här. Att de bemördar sig med att säga att det ändå inte finns en uttalat ond människa i den här världen, att det ändå finns en, ett kärna av gott i alla karaktärer även en person som Maleficent Ja, eller i bara Maleficent, för filmen lägger väldigt mycket upp att vissa andra är genomunda, hust hust harkel harkel, men vi är inte riktigt där ännu, utan vi, vi fortsätter att fokusera på Maleficent och vet du vad jag skulle vilja hålla med dig men håller inte med dig helt på grund av att det finns ju en viktig punkt med hennes utveckling där den här lilla naiva flickan med humor och glädje ska kunna titta fram igen och det är ju att ju mer hon följer prinsessan Auroras uppväxt så hittar ju det här fram. Hon blir ju efter att ha gett henne den här förbannelsen lite mer förtjust i flickan. Hon eh, vakar ju lite över henne mer än vad man kanske hade väntat sig. Och det gör ju att hon börjar att tina upp och börjar ångra lite vad det är hon har gjort och så vidare. Och det gillar jag faktiskt för då har vi ju någon som har vikt sitt liv till det onda för att få hem och bara ser fram emot att få se den här planen gå i lås. Men under tiden som vi ser det här hända så får ju också personen lära känna sitt offer mer och börja undra vad det där egentligen är en så bra idé och så vidare och så vidare. Och det gillar jag för det är faktiskt riktigt snyggt och det finns väldigt mycket bra här men när man då måste kasta in lite så när här scener hon tramsar runt- eller när hon gör saker som känns helt ur karaktär- då tar det och förstör den här fina arken lite för mig- eller besudlar den lite grann åtminstone. Jo, på ett sätt är det som en på... Ett annat så vill man ju visa på småsintheten i den här karaktären. Att Maleficent eh, lever för eh, sina små nöjens skull och på bekostnad av andra och ja, det är inte bra gjort jag håller med dig där Danny men eh, jag ser lite grann ändå tror jag vad de vill visa upp här så eh, ja, både ja och nej skulle jag vilja säga, vissa scener fungerar någorlunda men vissa nej någonstans däremellan pendlar det hela tiden och det är väl just det som är problemet här att man inte riktigt har hittat sin fokus i de här scenerna och vad det är de egentligen ska berätta här och de, de har tappat bollen i den här lite mellanakten av, av filmen det, det kan vi väl båda vara överens om i alla fall jag tror faktiskt att vi är mer överens än vad vi kanske tror, det är bara att jag har valt att komma med en lite negativare syn på den här och du har haft en lite positivare. Vi identifierar ju ungefär samma problem, vi är kanske bara lite oens om hur illa det egentligen är. Men samtidigt så finns det mycket gott här, det finns en väldigt intressant person i Maleficent och de mörkare sidorna lyfts ju fram och man får se mycket ånger, man får se mycket ilska, man får se mycket kärlek, man får se en väldigt komplex rollfigur faktiskt. Jag hade inte väntat mig en fullt så omväxlande figur som vi faktiskt får se och det var en positiv överraskning. Och jag måste också erkänna att jag var extremt skeptisk till att se Angelina Jolie i rollen som Maleficent. Och jag måste väl ärligt erkänna att hon gör ett mycket bättre jobb än vad jag hade förväntat mig. Sen är det inte ett perfekt jobb, absolut inte. Och jag vet inte om hon är formstöpt för den här rollen, men... För vad det är värt, hon är där, hon gör en bra prestation och sen är det väl mycket en fråga om man gillar Angelina Julis skuldespeleri eller ej. Det är väl det eller hur? För det, ja, Jag hade ju i stort sett noll förutsättningar för den här filmen egentligen när jag kom in och ja, jag, jag blev väldigt positivt överraskad över historien, hur mycket de har lagt in ändå, också, och speciellt med den här rollfiguren Maleficent. Sen kommer vi till Angelina Jolie i det här fallet. Och jag skulle vilja säga att ja, hon är formstöpt för rollen rent fysiskt. Hon ser i stort sett ut som en, en verklig version av den gamla eh, Disney-fen från Törn Rosa animationen Men... Ja, det är ju inte dåligt egentligen, men det är blekt. Tycker jag i, i många fall. Alltså, det. Vissa scener fungerar riktigt bra. När hon är den här lite finurliga onda fen som är ute efter tyg då, då är Angelina Jolie som bäst. Sådana roller fungerar hon väldigt bra i. Men sen så drar det åt antingen det ena eller det andra hållet. Antingen är det för lite eller är det, är det alldeles för mycket. Nej, jag är inte så överförtjust i Angelina Jolie i den här rollen överlag. Det finns ju en hel del överskådespeleri här, den saken är ju säker. Hon eh, är inte riktigt känd för att ha ett subtilt skådespelande eller kunna leverera någonting eh, med lite mer fingertoppskänsla. Utan det är oftast allt eller inget och många gånger känns det så i den här rollen. Antingen så är det väldigt underväldigande eller så är det väldigt överväldigande med... Väldigt få gånger som hon passerar mitten på den skalan. Och som sagt var det blir lite en personlig smaksak där om man gillar det eller ej. Jag är väl ganska likgiltig till det. Jag kan tycka att hon är väldigt bra i vissa roller i den här. Mm, det är helt okej. Okay. Inget överväldigande på något sätt. Men jag kan helt klart förstå om någon tycker att det blir alldeles för mycket. Det är ju eh, problemet men ja, då, samtidigt försöker de ju väcka en sagofigur till liv här och eh, då kan det ju lätt bli lite överdådigt och eh, överskådespeleri för det, det är ju väldigt så i, i sagovärlden att det, det är alltid eller inget där. Det är som du säger en smaksak, vissa uppskattar säkert eh, eh, Maleficent betydligt eh, mer än vad vi gör och eh, säkerligen också Angelina Jolies rollprestation här. Hon gör en del intressanta saker med, med rollen, absolut. Men eh, om det håller hela vägen, det, det ställer jag mig nog eh, lite mer negativt till. Men när vi ändå pratar om överskådespeleri och att ta sin roll alldeles för långt så tycker jag att det passar bra att vi hoppar över på Stefan eller Stefan eller hur man nu väljer att tolka hans namn. Mm. För här har vi ju den fattiga pojken som helt plötsligt blir kung. Och um, jag skulle väl vilja påstå att det är inte den bästa prestationen jag har sett i mitt mm. liv. Den är extremt skakig och extremt endimensionell för... Um, jag kan se många ageranden i den här historien med den här rollfiguren där han hade kunnat, om inte lösa situationen så göra den definitivt mycket mildare men han väljer att vara först väldigt aggressiv, sen väldigt paranoid och sen extrem aggressiv och paranoid och... Det blir lite för mycket, jag, jag förstår att man vill göra honom till skurken av den här historien och det är ju det oväntade för kungen i originalhistorien är ju bara en kung det är ju den onda feen som kommer att ställa till bekymmer men här är han ju roten till det onda mer eller mindre och visst det är en intressant idé men jag tycker inte att de genomför det där jättesnyggt. Nej, det kan jag inte påstå heller. Alltså Stefan eller Stefan. Ja, jag har inte mycket minne av honom faktiskt efter att ha sett den här filmen. Han fullkomligt nästan for in i bakgrunden och försvann. Totalt ointressant rollfigur skulle jag vilja säga i det här fallet. Som liten fanns det åtminstone någonting där som gjorde att man... Låg märket i hans blåta närvaro men sen, alltså bara fullständigt, försvann han helt och hållet. Han har så mycket potential där också att kunna göra mer med den här rollfiguren och ja i stort sett göra som man gör med Maleficent och ändå visa att hans ungdomliga jag finns där någonstans djupt där inne som kan titta fram emellanåt men det väljer man att inte att göra i det här fallet för ja människorna, i alla fall de, de vuxna människorna i den här filmen är ju det som eh, ska i stort sett symbolisera ondskan här och det eh, tycker jag ändå är, är lite småkul eh, genomförandet återigen är det som eh, havererar här fullständigt med, med Stefan och eh, jag var så fullständigt likgiltig inför den här rollfiguren. Eh, ju längre tiden går så blir man bara mer och mer likgiltig skulle jag vilja säga. Och eh, ja, jag är rädd för att eh, Charlton Copleys prestation är mycket roten till det onda här tror jag för Alltså, det har ingen närvaro, ingen riktig energi. För inte något liv in i den här rollfiguren. Så när han tar över eh, Stefan som vuxen så finns det ingen, det finns ingen personlighet där tycker jag. Nej, men det finns så mycket utrymme för en. Och det är det som gör mig lite smådeprimerad här. Mm. För hade de haft scener där han på något sätt visade lite ångor för det som hade hänt. Att jag, jag agerade fel, jag gjorde någonting jag inte borde ha gjort. Bara för ära och makt och inflytande. Och nu sitter jag här och det är extrema problem. Inte bara för mig utan hela mitt kungadöme. Vad har jag gjort? Ack, ack, ack. Hade det varit ett par scener med lite skuggan av sådant så hade jag kanske valt att förlåta den här rollfiguren för att den är så endimensionell och tråkig. Men där finns inte tillstämmelse till det, han kan inte se så djupt och det känns som en enorm förlust faktiskt för det hade funnits en intressant dynamik att ha genom hela historien. Mm. Men han går från att vara ett girigt barn till att vara en girig vuxen till att vara en paranoid kung. Och därefter finns det ingen utveckling alls. Och jag håller med, Charlton Copleys rollprestation här är inte mycket att hurra över. Den är underhållande på ett sätt. Och den är effektiv på ett annat sätt men samtidigt är de två små elementen inte tillräckligt mycket för att göra att den känns mer än som en skugga i bakgrunden. Den, den är så oengagerande, den är så tråkig och mm. den är så äh, blasé att jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer om den. Den är, den är tråkig helt enkelt och den ger inte så mycket som den kunde ha gjort. Exakt. Där, där är vi rörande överens tror jag. Det, här ska man väl visa vad, vad som händer om man helt och hållet ger sig hän åt, åt ondskan som Maleficent trots allt inte riktigt gör. Det är väl det, är väl det jag har att säga om, om Stefans rollfigur i det här fallet. Det är bara tomhet med den här fluren. Och det är lustigt att du väljer att använda ordet tumhet, för det är ungefär så jag skulle vilja beskriva vår trio med karaktärer som dyker upp nu. För vi har ju naturligtvis de tre goda feorna i den här historien och jag minns dem med mycket värme från den gamla Disney-filmen där de var tre kloka men lite egna damer som hade lite olika åsikter om saker och ting och de därför grälade loss om vad de skulle göra och inte göra och så vidare Här har man valt att behålla det där med att de grälar och inte kommer överens men samtidigt har man gjort dem väldigt enfaldiga, naiva och nästan lite små smådumma Nästan. Jag tror inte det finns mycket intelligens mellan de där tre överhuvudtaget. Det här är ju verkligen clownfigurerna i filmen, och de har ju de har ju degenererat de här tre rollfigurerna jämfört med originalet, som jag på ett sätt som jag absolut inte förstår. Um, om jag ska vara ärlig så fanns det ändå en viss skärm med de här eh, tre små fierna det är väl mycket rollprestationerna där att jag ser tre tjejer som ändå har lite skoj och bara kan balla ur en stund och leka med sina rollfigurer lite grann och göra saker de, de normalt sett inte gör i, i filmer så det kunde jag uppskatta åtminstone men ja de har verkligen gått åt clownhållet med de tre fejerna så fort de är med i en scen så blir det liksom en explosion av eh, dumhet och konstiga händelser och lite smågnabb, insemellan och ja, allt möjligt Eh, det, det hade man kunnat fila på lite grann kanske och, och fått att göra lite bättre. Det hade inte skadat att ha en och annan lite smartare person med i den här filmen också som skulle kunna förklara ett eller annat. Men eh, istället har man bara valt för att gå på gapskratten här att eh, titta på eh, damerna som gör konstiga saker och oh, vad roligt det är. Det finns så mycket potential med de här tre för de är allihopa magiska, de har sina krafter, de kan till viss del motstå Maleficent och har magier som kan motarbeta hennes åtminstone till en viss gräns och jag hade velat se mer av det i den här historien. Men här har man istället valt att de använder sin magi för att ja, tramsa med varandra istället att ställa till problem eller att eh, spela varandra spratt eller massa andra sådana saker och det känns så extremt intetsägande. Samtidigt är deras IQ så låg att man undrar hur tusen ska ni kunna ta hand om ett barn och låta det bli en vuxen person utan att det här barnet dör under processen någonstans för ni är för dumma för att överhuvudtaget kunna ta hand om det. Och vi får ju också se ett par tillfällen där det kunde slutat riktigt illa. Om eh, inte Maleficent själv satt i skuggorna och försökte få eh, saker och ting att gå åt ett helt annat håll. Mm. För feorna i sig, de är extremt inkompetenta här. Ja men visst, det är... alltså, de fyller egentligen ingen direkt funktion i den här filmen. Det är väl i stort sett att deras eh, inkompetens eh, manar Maleficent och eh, faktiskt ta ett steg för att och sköta om det lilla eh, flickebarnet. Så jag, jag förstår inte riktigt vad, vad de har där att göra i, i det här utförandet faktiskt. Och eh, det enda behållningen som jag har av den här, de här karaktärerna det är eh, skådespelerskorna faktiskt Som eh, jag tycker... –räddar åtminstone en del av, av rollfigurerna här. Och det kräver verkligen sin skådespelare att, att få lite värdighet i en roll som den här. Jag vet inte om ordet värdighet ska användas med de här tre karaktärerna– –men för all del, jag förstår vad det är du vill få sagt. Och visst, Leslie Manville, Imelda Stoughton och Juno Temple– de gör vad de kan med de här rollfigurerna. Och de har väl också väldigt roligt under skådespeleriet. För eh, vi har ju två versioner av dem. Vi har de här eh, gräsliga digitalgenererade feorna. Och eh, vi har skådespelerskarna som faktiskt dyker upp fysiskt i filmen också. Och om jag ska vara ärlig så är det när de dyker upp och riktigt som det faktiskt känns hyfsat. De eh, digitala animerade Nä... Det hör till specialeffekterna men jag måste säga det redan nu att de ser gräsliga ut. Det är väldigt uncanny Valley över dem. Det är likt originalskådespelerskarna samtidigt som det är kusligt, obehagligt, omänskligt. Ja de var verkligen speciella men ja, jag tyckte ändå att eh, de digitala feerna var ja, lite små roliga Jag irriterar mig på dem. Första gången jag såg dem och tyckte att det här såg ja, lite märkligt ut men jag vande mig snabbt och eh, sen tyckte jag faktiskt att det, det fungerar eh, hyfsat. Och eh, ja, jag är ju speciellt förtjust i Emilda Stantons eh, prestation här att eh, hennes lilla mysgumma, det, ja, det gör hon eh, riktigt härligt när hon... Inte är allt för uppe och, och gräla med de andra och håller på med tokigheter så tycker jag att eh, hon står ut lite i, i den här trion. Men eh, jag tycker att det eh, rent skådespelarmässigt görs så gott som det bara går med, med de här tre tokstolarna. Ja du jag kunde nog inte riktigt se förbi just de där CGI-figurerna för det var någonting hos dem som bara gnagde hos mig men för all del jag, jag kan förstå om andra vänjer sig vid att se dem och kan njuta av det lilla skådespeleriet som finns där men för mig stack det alldeles för mycket och det färgar ju naturligtvis min bild av dem men... De försöker verkligen vad de kan men samtidigt, det här är en sådan rollprestation som man bara någonstans noterar att man har varit med i. Man lämnar bakom sig och sedan försöker man ta sig an något nytt och bättre för det här är verkligen ingenting att hurra om. Nej, det, det känns som en roll som man gör för att... Eh... Ha någonting att visa upp för sina barn och barnbarn när de är riktigt små eller någonting sådant. Så de har någonting fint att titta på. Sen kan man då ägna sig åt sina mer seriösa eh, projekter. Och jag undrar om inte det också är fallet för Aurora här. För jag är inte jätteförtjust i den här rollprestationen, det ska jag säga. Och jag är inte så förtjust i karaktären heller. För... Jag tycker att den inte riktigt får chans att utvecklas mer än jag är en naiv och barnslig tjej som inte riktigt har mognat i tankarna ännu och inte riktigt förstår att det finns ont och gott utan allting är bara glatt och härligt och när det visar sig att det finns svek i världen så blir jag lite småledsen och sedan så somnar jag och när jag vaknar igen då är allting jättebra igen, mm. så att nej den här rollfiguren ger mig ingenting, tyvärr. Nej, det, det finns brister här också, definitivt. Jag förstår inte heller riktigt hur hon utvecklas som karaktär, när det, hon börjar få reda på att det, det finns kanske lite ondska i världen också, och Sen så nannar vi lite och sen så är det helt plötsligt bra igen. Det känns väldigt avhugget och som man bara har klippt och klistrat ihop olika karaktärer där helt plötsligt. Och att det, ja, det, det känns inte som man har riktigt fått grepp om den här eh, karaktären. Och det känns inte riktigt som eh, skådespelaren riktigt har eh, lyckats hitta kärnan i, i Aurora här heller. För hon är verkligen den här blonda, naiva, intetsägande rollfiguren som egentligen inte har någonting att komma med, som inte har någon form av intelligens alls utan hon är bara där, hon ska gestalta så att säga skönhet. Men mycket mer än så finns inte. Och hade det varit en rollfigur som var i bakgrunden så hade jag inte stört mig så mycket på det. Men hon ska ju faktiskt vara en väldigt viktig del i det här pusslet. Hon ska ju vara någon som får Maleficent att tänka om. Att få Maleficent att vilja agera på ett annat sätt. Och visst jag kan fortfarande se varför hon blir sympatisk till den lilla flickan. Men samtidigt så måste det finnas mer där än bara ett Åh, världen är helt underbar. Och åh, titta, åh, oh, hi Fey fejor, hi, fejo, hi oh, vad trevligt, åh, oh, vilken vacker värld vi har, hi, hi, hi För det är ungefär där vi landar med rollfigurerna Aurora i den här filmen. Det finns en, en stor brist där, det är ju just att Aurora är så viktig och hon ska i stort sett vara räddningen, men man visar aldrig riktigt vad, vad det är med Aurora som eh, gör att hon kan göra eh, mirakel så att säga. Som till exempel att, att vända eh, Maleficent tillbaka och få henne att inse att hon har gjort fel. Här eh, är jag lite, lite skeptisk till eh, varför de har valt att gå den här vägen. Eh, hon är ju inte en dåligt skriven i det vi får se egentligen för det där fungerar hon ju väldigt bra men det är ju tanken att hon ska ändå utvecklas mer än vad jag tycker att hon gör när vi väl eh, landar i, i slutet av filmen och eh, vi får se vad som händer med, med Aurora så ja vet jag inte riktigt om det var tillräckligt motiverat under filmens lopp här. Och med det sagt så vill jag ändå påstå att Elle Fanning som spelar Aurora här försöker ju göra någonting med det men samtidigt kan hon ju inte agera bortom manuset eller vad regissören säger. Eller det är vad jag väljer att tro åtminstone. För jag är inte helt insatt i henne och vad hon har gjort tidigare. Och måste ju därför utgå från att det här inte är toppen av hennes skådespeleri. Mm. Är det det så är det ju väldigt tråkigt. För jag förväntade mig mer av den här skådespelaren. Men eh, samtidigt har man en viss roll och får eh, order om att spela den på ett visst sätt. ja Då är det ju inte så mycket mer man kan göra. Nej, dessvärre är det ju så. Ja, Elfärning har ju eh, inte sin bästa stund i den här filmen, må jag säga. Det, det känns faktiskt lite blekt emellanåt att eh, jag, jag har emellanåt väldigt svårt att, att känna för den här rollfiguren så som jag ändå borde göra och knyta mig an till den här ändå viktiga rollfiguren så ja emellanåt så känner jag mig riktigt likgiltig men emellanåt blommar ändå elfärning upp i, i rollen och eh, det känns som man får se världen genom hennes ögon och, och förundras över och, och glädjas över alla härliga ting hon får uppleva men eh, det, det finns inte så mycket mer att, att hämta med den här rollfiguren jag är jag rädd. Och inte så mycket mer att säga heller faktiskt. Det är underväldigande, det kunde varit så mycket mer men man väljer att hålla det där och det är en stor brist för filmen. Men någon som jag faktiskt måste säga var ett kul tillägg som gav mig mer än vad jag hade förväntat mig. Det var ju faktiskt divall, det vill säga Maleficents kort. För uh, hon skaffar ju sig en följeslagare som är kort men som också får en mänsklig gestalt som han ibland får ta för att kunna sitta och prata med Maleficent. Och uh, här hade vi ju en rollfigur som faktiskt blev oväntat komisk. Han är surlig, han är sarkastisk men han är ändå respektfull. Och det gör att hans dynamik med Maleficent blir väldigt rolig att se- Sen är det ju inte en av rollfigurerna- som tar upp störst plats i historien. Verkligen inte. Men han är där i olika gestaltningar- och eh, de var oftast väldigt givande. Djavall var en, eh, ett, ett bra tillskott- till karaktärsfamiljen i den här filmen- måste jag väl ändå säga. Att eh, korpen fyllde definitivt sin funktion- att eh, Maleficent behövde en, en högre hand eller en, en kompanion eller assistent eller vad man nu ska kalla honom. Någon att, att samtala med och eh, som kan ge henne ja, lite, lite svar på tal emellanåt eller någon liten snäsig kommentar. Ja, bara någon att munhuggas med emellanåt. Men eh, alltså vad i hela friden har rollbesättaren gjort i den här filmen? Jag tycker alltså <här> Sam Riley, ja, jag förstår inte riktigt varför man har valt honom i den här rollen. Det är också väldigt blekt emellanåt. Jag uppskattar alltså Diaval betydligt mer när han är i korpform. Då tycker jag att han är både skärmig och underhållande. Men så fort han tar människoform så, så vet jag inte, det, det händer inte mycket med, med karaktären då. Det, det är inget som jag uppskattar åtminstone Nej han sticker ju inte ut på något sätt utan han står mest där och hänger och det kan man ju naturligtvis ha åsikter om, det är ju mest dialogen som jag lockas av och mm. Sam Riley är kanske inte den mest karismatiska personen jag har sett och hans leverering är kanske inte den optimala men... Vad mig beträffar så funkade han bättre än vad många andra i den här filmen gör och gav mig mer än vad de andra skådespelarna gav. Eller så var jag kanske bara väldigt desperat efter någon att tycka om bland alla de här och han föll väldigt lätt in i den rollen. Så vi kan väl vara ensa om att det kunde varit mycket bättre men för vad det är värt så är det ändå bättre än ingenting. Det, det kan vi ju absolut säga det av behövdes och han tillför någonting till berättelsen, han fyller en funktion, det är ju mm. viktigt i alla fall och det har de förstått och ja, all heder åt det sedan kan man ju diskutera hur bra genomfört det är, alla har sin smak och alla är inte överens om det hela ja, ja. vi vi har väl gett ett par olika aspekter av den här karaktären i alla fall så att våra lyssnare kanske förstår lite grann vad det handlar om här. Ja, och i slutändan är det ju därför som vi är här. För att ge en åsikt och en tanke. Och idag så får ju våra lyssnare en hel del olika åsikter och tankar. Så vi, vi bjuder på det. Vi är väldigt oense om väldigt mycket här. Och jag tycker i alla fall att det är väldigt spännande. <går> ja, det är skönt att vi inte apar efter varandra allt för mycket hela tiden. Att, att vi kan få de här upplevelserna där... Vi är ganska polariserade. Och det är, det är lite spännande när du tycker ditt och jag tycker att. Och sedan vänder vi helt plötsligt på steken. Och ja, det är, det är spännande att det kan bli så här med, med en film. Att vi är så. Eh, motsatta hela tiden <laughs> måste jag säga jag hade ju inte riktigt väntat mig att vi skulle bli så oense om den här filmen det hade jag väntat mig om betydligt andra filmer så det är ju en överraskning när det faktiskt händer mm. men som sagt det finns alltid något att lära av att lyssna på ett annat perspektiv men jag är ganska säker på att vi har ungefär samma åsikt när vi kommer till nästa ämne som vi ska ta upp, nämligen det visuella. För eh, det finns ju en hel del visuellt i den här filmen. Det är en extremt digital film om vi säger så. På gott och på ont naturligtvis. Och givetvis finns det... Mycket positivt här, mycket välgjort här och mycket vackert här. Men samtidigt så kan jag inte låta bli att tänka medan jag tittar på den att det här är en fruktansvärd specialeffektsunani. För eh, mycket av det som finns här finns bara därför att ja, de kan göra det helt enkelt. Det fyller mm. inte mycket till funktion. Det är bara att ja, men vi kan göra de här effekterna så nu gör vi mm. dem. Fyller de någon funktion eller har betydelse för innehållet? Absolut inte, men är det inte snyggt? Det är så mycket som händer. Alltså varenda bildruta i den här filmen är så fullproppad med effekter och saker som händer att ja, man, man vet inte var man ska titta för det första och man försöker suga sig åt det hela och försöka njuta av det hela men sen märker man helt plötsligt att man har stirrat sig blind på själva handlingen att den i stort sett helt har försvunnit in i, i bakgrunden medan allt det här fladdrar och flaxar och allt möjligt förbi på skärmen och ja det, till slut så bara finns det ingen berättelse kvar i stort sett, allt har försvunnit i den här fullständiga onanin det här är verkligen en film då jag eh, håller med ditt begrepp här Danny, för det, det här är inget annat än onani det är inget syfte med så här mycket effekter det är väldigt påfrestande måste jag säga att, att uppleva visst, det är bra gjort att det är kompetent utfört och i visst var riktigt bedårande vackert också. Speciellt i, i sagovärlden där som jag faktiskt blev, blev förtjust i. Men alltså det är i sånt överflöd. Är folk verkligen så avtrubbade när det, det gäller det visuella- att de hela tiden måste ha mer och mer och, mer och mer och mer rakt upp i ansiktet- bara tryckt på hela hela tiden- fullkomligt matad med visuell information- ...konstant för att folk inte ska tappa intresset. Är det verkligen så här? Det är ganska tydligt att filmmakarna tycker att det är så. Den här lider ju verkligen av samma sjukdom som Star Wars prequel-filmerna gör. Det vill säga att man verkligen vill fylla varje bildruta till bristningsgränsen med information... Det gör ju att de få scenerna där det är väldigt lugnt eller där det är väldigt återhållsamt, de njuter man ju av extremt mycket därför mm. att det blir en allmän paus i precis allting. Och visst, jag håller med dig, sagovärlden är helt bedårande faktiskt. Det är så mycket vackert och fint där som jag verkligen njuter utav men samtidigt är det alldeles för mycket, man kan inte riktigt ta det till sig mm. och dessutom måste jag säga att jag är lite bekymrad över en del av designvalen som de har gjort här för att det finns en hel del varelser och filurer i den här historien som jag inte ha en susning över vad det ska föreställa. Främst är det något flygande som Aurora står och klappar i en senare skede i filmen- som jag inte tyckte liknar någonting annat än en förstaårsstudent i digital effekter som har gjort en varelse lite på Morfo och de bara har lagt in den i filmen. Den har ingen rim eller reson överhuvudtaget, den bara är där. Och sådant tycker jag att den här filmen också har lite för mycket av där det dyker upp saker i kanske bara en scen som man sedan aldrig får se igen och man undrar, vad var det där egentligen? Och varför dyker det inte upp senare? Var det där inte en varelse som ska bo här? Eller vad tusan händer egentligen? Och det är det jag menar med att filmen är inkonsekvent att det dyker upp varelser här och där som kanske har en Enorm relevans för en scen men sen försvinner den bara och även om samma situation eller en ännu värre situation dyker upp så finns den inte där och kan hjälpa till och det känns jättekonstigt om du frågar mig. Mm. Ett tydligt exempel är den här träddraken som dyker upp väldigt tidigt och slåss mot soldater som kanske hade varit ganska bra att ha när det börjar hetta till lite mot slutet. Jo, det är ju en sak som är säker här. Att det sker... Eh, vissa märkliga val där och naturligtvis kunde de inte ha med träddraken mer i slutet för nu hade de ju gjort det så nu var de ju tvungen att hitta på någonting annat så att de kunde leka med och visa upp hur eh, bra de är på att visualisera saker och ja, titta de något annat att titta på så man kan inte ha samma varelse två gånger i en film det är ju helt befängt vad tänker du på det Ja, jag är väl gammalmodig och tänker alldeles för praktiskt. Jag borde tänka mycket flödigare och mycket mer eh, kreativt tydligen. Host, host, harkel, harkel. Ja, så måste det vara. Men eh, jag kommer att tänka på de här eh, förbannade gristrollen som finns i eh, sagovärlden. där, De dyker ju faktiskt upp i flera scener. Så de har ju faktiskt återvunnit eh, ett par av sina karaktärer där. Jag vet inte riktigt vad, vad de ska likna med men gristroll är den bästa förklaringen jag, jag kan ge och de känns i och för sig inte riktigt eh, korrekt placerade i miljön här. Jag, jag förstår inte riktigt, de eh, hör nästan hemma i någon bizarr eh, tonvärld i en annan dimension eller någonting, jag vet inte. Men eh, den, de, de kändes lite märkliga men eh, där har du i alla fall ett exempel på att de kan återanvända. Ja, och de gör ju faktiskt detsamma med de här trädsoldaterna mm. också eller enterna som jag skulle vilja kalla dem för de ger ju faktiskt inga namn till dem i historien och inte är väl det vedertagna trädvarelsenamnet så det kör vi på och de måste jag säga att jag var extremt förtjust i för de är riktigt riktigt läckert gjorda och det är väl det som på något sätt summerar den här filmens digitaleffekter, att de är Väldigt snygga, väldigt genomarbetade men också lite för överdådiga för sitt eget bästa och det gör att man blir lite trött på dem efter ett tag, man blir lite övermättad. Det var precis ordet jag tänkte använda också, ja. det, man ser sig verkligen mätt på det här. Och det är verkligen till, till filmens nackdel dessvärre. Hur bra effekterna än är så har de ingen måtta med, med placeringen och användandet av effekterna. Det, det är bara effekter för effekternas skull och sådant. Det, det bara skadar intrycket av en film. Och hur vackra bilderna än är så, så kan jag inte riktigt ge filmen godkänt på, just på grund av att det är för mycket. Less is more brukar man ju säga och det tycker jag faktiskt att teamet som har gjort Malificent också borde ha haft i åtanke. Sen skulle jag vilja understryka att kameramässigt och klippningsmässigt så är ju den här filmen också extremt snygg för mm. de har valt väldigt snygga kameravinklar, de har oftast väldigt väldigt snygga inzoomningar och snygga inramningar så där finns ingenting att klaga på klippningen håller extremt hög standard och tempot i berättandet är väldigt bra, måste jag säga. Och till viss del beror ju det på att det finns en berättarröst också naturligtvis. Och med undantag för de sakerna som jag hakade upp mig på så finns det ingenting att klaga på här faktiskt. Nej, alltså det håller jag till punkt och pricka med om. Håll i ett Riktigt, riktigt bra tempo genom hela filmen. Det flyter på riktigt naturligt och jag har, kände inte av ett enda klipp i den här filmen. Det är bara flöt för mig och det, det är ett riktigt gott betyg måste jag säga. Och jag kamerarbetet gör verkligen sitt också för att dra in berättelsen på bästa möjliga sätt. Där har jag inte det minsta att klaga på överhuvudtaget. Det är extremt kompetent utfört. Och med det sagt så har vi kanske inte så mycket mer att säga om det visuella utan det är väl tid för oss att börja att summera den här filmen och vad vi känner för den. Och om jag ska börja den här gången så måste jag ju säga att ähm, Maleficent är helt okej okay som film. Det är väldigt kul när man väljer att se en historia från skurkens perspektiv så att säga- för Maleficent är ju den här stora och välkända sagoskåken som de flesta känner till och att få se henne ur ett annat perspektiv är väldigt spännande. Sen kan jag tycka att man är lite för grovhänt med en hel del av manuset och jag kan tycka att man tar vissa saker för givet när man kanske borde ha utvecklat det mer eller ha gett en mer central roll i historien. Men med det sagt så fungerade hyfsat trots allt. Det är mycket som hade kunnat utvecklas mer men det faller fortfarande under helt klart godkänt. Skådespeleriprestationerna är väl där. den som är bäst är ju helt klart Angelina Jolie i rollen som Maleficent men det är ju också för att hon har fått all fokus i historien. Det är hennes historia, det är hennes utveckling, det är hennes jakt på hämnd och senare också jakt på att försöka ogöra det som hon har gjort och det gör den här historien gott. Men det finns många element på de olika rollfigurerna som kunde ha använts bättre, som kunde ha innehållit mycket mer men där man har helt enkelt valt att låta det ligga platt därför att det får ju inte konkurrera med Maleficent. Men jag tror det hade lyft historien om det faktiskt hade fått mer utrymme än vad det har. För vad det är värt, det är skakigt men det fungerar. Om jag ska vara helt ärlig så är nog inte det här en film för mig för elementen stämmer inte helt överens med mig och min smak och det var kanske det ödet försökte säga mig när det var nästan helt omöjligt att försöka få tag på den här filmen. Men nu efter att ha sett den, visst, absolut, den är klart se-värd men den ger inte så mycket som jag faktiskt hade förväntat mig att den ska göra. Tyvärr. Ja, det är ju konstigt. För min del så var det helt tvärtom. Jag hade noll förväntningar på den här filmen och ja, jag var helt förbluffad över hur pass mycket Maleficent ändå gav mig. Jag måste ju ändå säga att jag är ju lite svag för, för sagofilmer och speciellt när man drar historierna åt lite mörkare hållet eller gör någonting nytt av ursprungsmaterialet. Och Ja, Maleficent passar väl in i, i denna kategorin och ja det är faktiskt härligt att få se en saga berättad från det motsatta perspektivet. Bara det gör historien intressant för mig. Att och, och få se Törn Rosa berättad ur den onda fens synvinkel, det, det är en lysande premiss egentligen. Och, och Genom att vända på sympatierna i den här gamla sagan så får den nytt liv. Och det upplägget står sig faktiskt mycket väl genom hela filmen. Det är faktiskt en mycket mer intressant historia än vad ursprungssagan egentligen var. Filmen lider inte heller allt för mycket av disnifieringen, så att säga, som annars har en tendens att, att platta till berättelser och göra dem så sockersöta och harmlösa. Det finns faktiskt lite tyngd i den här filmen och jag är förvånad över. Att de har valt att gå så pass långt som de ändå har gjort i vissa avseenden med historien här. Filmen lider dock av ett ganska blekt skådespeleri och rollfigurer som kunde ha varit betydligt mer förtrollande. De genererar inte mycket intresse för mig i alla fall. Jag skulle gärna sätta att man, ja varför inte byta ut flera av skådespelarna för att ge lite mer liv åt eh, karaktärerna som filmen presenterar. Men jag kan väl ändå finna mig i de skådespelarinsatser som finns i Maleficent i alla fall. Så det är ingenting jag dretar jag mig på något kolossalt. Men om filmen bleknar på grund av skådespeleriet så ja, då fullkomligt drunknar man i det överflöd av visuella effekter som finns här. För Maleficent är absolut en visuell fest av högsta klass där man bjuds på enastående bilder. Men jag tröttnade väldigt snabbt på att jämnt och ständigt matas med specialeffekter. Till slut blir man bara mätt. Men det verkar inte gå en sekund utan att skärmen ska explodera i en uppsjö av alla handelskapelser. Och ja, då har jag en tendens att bli lite irriterad. Hur väl genomförda det än är så känns det som att effekterna förringar storyn. I mitt tycke hade man kunnat vara betydligt mer sparsmakad med det visuella för att skapa en betydligt bättre balans med de övriga aspekterna kring filmskapandet och på så vis få alla delarna att harmonisera med varandra. Hade inte det varit underbart. Men detta till trots. Allt det negativa jag har tagit upp så jag, jag kan inte låta bli än att ändå rekommendera Maleficent. Det här är en annorlunda saga som fyllde ett hål som jag faktiskt inte visste fanns. Och det tycker jag är ett bra betyg för en film. Har man en gnutta av sitt barnas inne kvar och tycker om en sagofilm lite då och då, ja då ska man absolut ta sig tid och få denna turndosa tolkning berättad för sig. Och det blir nästan lite sagolikt nästa vecka också för vi ska ta oss an en familjehistoria som är... Lite utöver det vanliga kan man väl säga. Ja det kan man väl minst sagt säga och även en, en familjehistoria där det, det finns ett visst överhängande mörker över huvudpersonerna eller hur? Definitivt, men eh, samtidigt är det inte det kusliga mörkret som hänger över dem, utan det är mer något slags gemytligt, lite hemmakärt mörker som eh, visserligen fortfarande lutar åt eh, det ondsinta, men det ondsinta som har eh, blivit eh, tämmigt och eh, lever i förorterna och eh, lånar ut gräsklipparen till grannen och lite sånt där. Det är eh, inte den absolut mest önskefulla önskan om vi säger så. Nej det är ju en historia som har gjort det skrämmande till något ja, gemytligt i stort sett. Det här får ju ännu en chans att, att se hur man har tagit sig an en klassisk ja, lite mörkare och kusligare berättelse och berättat den på ett helt annat vis. Och med en hel del glimtar i ögat och många skratt och fniss kan vi väl säga. För det är en väldigt speciell familj som vi ska knacka på hus Och jag vet inte vad du tycker men jag ser fram emot att ringa på den ringklockan. Oh, ja absolut. Om man bara kunde besöka och... Oh, bara höra ljudet när dörren öppnas där och man får se alla de kärvänliga figurerna som så gärna vill ha i men bara lite och för att det är skoj ja, jag, har, jag har nog en hel del kärlek för eh, nästa veckas tema vill jag lova jo men innan vi ger oss av dit och eh, knäpper lite med fingrarna så eh, tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart